І раптом вони завмерли, задерев'яніли, так, як ото, коли ми граємо у завмри. Кощій безсмертний застиг з піднятою правицею. Баба Яга з роззявленим ротом, з якого стирчали два кривих золотих зуби, а змій Горинич, набравши повні груди повітря, щоб хукнути. Я здивовано вирячився. «Що таке?» і раптом почув дивний, переливчастий, наче з музичної скриньки голос. «Не бійся, тепер вони тобі нічого не зроблять!» Я обернувся на голос. Під деревом стояв чоловік у чорному костюмі, білій сорочці з галстуком і в чорному, лискучому циліндрі. Костюм був акуратно випрасуваний, але видно, що дуже старий – Давно ношений, болиснів на колінах. Щось дивне і незвичайне одразу впало мені в око. Я придивився те, що мені здалося спершу галстуком, було не галстук. Замість галстука висів везерунчастий мідний маятник від старовинного годинника, який мірно гойдався туди і сюди. І в такт маятникові. Раз у раз по черзі заплющувались і розплющувались очі на круглому обличчі незнайомця. «Хто ви?» – здивовано спитав я. «Мить-миттєвич, тік-так». Він підняв циліндр і нахилив голову. «Володар, часу!» «Та, та це ви зробили?» – кивнув я на завмерлих кощія безсмертного, бабу Ягу та змія Горинича. «Тік-так!» Я зупинив для них час, бо інакше тебе б уже не було на світі. Але тобі треба поспішати. Більше як на півгодини, тобто на 30 хвилин, зупинити час я не можу. Отже, швидше тікай. Та ви що? А тайфун Маруся? Я ж її прийшов визволяти. Я миттю зараз. Я кинувся до хатини Кощія Безсмертного. Але двері були замкнені. Як я не смикав їх, як не намагався відчинити, все марно. Будь ласка, безпорадно глянув я на миття Митйовича, допоможіть мені. На жаль, розвів руками тік-так, більше, ніж зробив, я зробити не можу. Лише час підвладний мені. Чарівних дверей, кощія безсмертного, відчинити я не в силі. Що ж робити, розгублено спитав я. Невже ми допустимо, щоб тайфун Марусю силою взяв собі за дружину кощій Безсмертний? Ні, цього допустити не можна. Так що? Є один вихід. Треба... Ну? Ну що? Журавель зітхнув і махнув рукою. І тут я прокинувся. А ну тебе! з пересердя штовхнув Марусик журавля.